Розділ п'ятий, у якому Рейневан спершу на власній шкурі дізнається, як почувається вистежений вовк в обложеному лігві, а потім зустрічає Ніколетту світловолосу, а потім пливе за течією. За лісом на роздоріжжі стояв кам'яний покутний хрест, одна з численних у Шльонську пам'яток злочину і вельми запізнілого каяття. Плечі хреста закінчувалися у вигляді листочків конюшини, на його трохи розширенній внизу основі було висічено сокиру, знаряддя за допомогою якого покутник відправив на той світ ближнього, чи навіть кількох ближніх. Рейнаван уважно придивився до Христа і дуже негарно вилився. Це був точнісінько той самий хрест, біля якого убиті три години тому він попрощався із завішою. Винен у цьому був туман, який ще від світанку, наче дим стелився полями і лісами. Винена в цьому була мжичка, яка дрібними крапельками врізалася в очі, а коли припинилася, то туман став іще густішим. Винен у цьому був сам Рейневан, його втома і невиспаність, його неуважність викликана безкінечними думками про Аделю фон Стерча та про плани її звільнення. А зрештою хто зна? бо може насправді винні у цьому були мамуни? Звідниці, лісовики, мавки, кобольди, домовики і ріліхти – та інші чертовини, яке масово населяє шльонські дрімучі ліси, спеціалізуючись на тому, щоби зводити подорожніх на манівці. Мамуни. За стародавніми народними віруваннями, духи у вигляді високих і дуже худих жінок, загорнутих у білі полотна. Кобальди. У німецькій міфології лесі до золота підземні істоти, подібні до гномів. Чортовиння менш симпатичне і менш доброзичливе, ніж гансмен Ігель, з яким він познайомився вночі, якісь гансові родичі та знайомі, але шукати винних не мало сенсу. І Рейневан знав про це аж надто добре треба було розумно оцінити ситуацію, що склалася, прийняти рішення і діяти відповідно до нього. Він зліз із коня, сперся на покутний хрест і почав посилено розмірковувати. Замість того, щоб через три години їзди бути вже де-небудь на півдорозі до Борутова, він цілий ранок їздив колами і усе ще був там, звідкиля й виїхав. Себто поблизу Бже, та ще й не далі, ніж за милю від міста. «А може, – подумав він, – може мене провадила доля? Може, вона дала мені знак? Може, варто все-таки скористатися з того, що я так близько, і податися до міста у дружню лікарню Святого Духа і там попросити допомоги? Чи краще не витрачати часу і, відповідно до первісного плану, їхати просто в Беруті, у до Аделі? «Місто треба остерігатися», – вирішив він, добре поміркувавши. Його добрі, ба навіть дружні зв'язки з бжеськими духовниками були відомі всім, а значить, старчам. Крім того, через Бжех проходив шлях до Іоніцької командорії у Малій Олесниці, місця, в якому його хотів ізолювати князь Конрад Каддер. При тому, що наміри князя були, в принципі, добрі. При тому, що з іншого боку Рейневан абсолютно не мав бажання провести кілька років на покуті віонітів. Хто-небудь з почту Кантнера міг проговоритися або поласитися на гроші. А значить, тоді зовсім не можна було виключати того, що стерші зачаїлися біля бжегівських рогаток. «Значить, Аделя», – подумав він. «Іду до Аделі». Виручати Аделю, як Тристан до Ізольди, як Ланселот до Гіневри, як Гред до Ліонеси, як Гінглен до Ісмеральди, як Пальмарін до Полінарди, як Медора до Анжеліки. Словом, усе це трохи немудро і трохи ризиковано. Мало того, трохи по-божевільному, просто левові в пащу. Але, по-перше, цим я можу збити з пантелику переслідувачів. Цього вони можуть не сподіватися. По-друге... «Аделя в біді, чекає і, мабуть, тужить, а я не можу допустити, щоб вона чекала!» Риневон аж просвітлів, а разом з ним, немов після доторку червоної палички, Мерліна почало розпромінюватися і небо. Усе ще було туманно і волого, але вже відчувалося сонце. Уже щось там у горі помало прояснялося, а всюдисуща сірість почала набувати барв. Птахи, які досі понуро мовчали, почали несміливо зиватися – аж доки врешті-решт не розчебеталися остаточно. Креплини на павутинках срібно виблискували, а кілька шляхів, котрі відходили від роздоріжжя, потопаючи в ранковому тумані, здавалися якимись казково неземними. А на те, щоби не піддатися омані, теж існував спосіб. Сердячись на себе за те, що був надто самовпевненим і не подумав про це раніше, Рейневан розгорнув ногою бур'яни, якими просло підніжжя Христа – а тоді пройшовся узбічям дороги. Швидко і легко знайшов те, що шукав Перести луговий кмин, усіяно рожевими квіточками зубчатку, молочай, очистив стебло від листків, склав їх разом. Трохи часу пішло на те, щоби згадати, як та на які пальці накручувати стеблини, як переплести, як зробити нодус вузол, та ще як звучить заклинання. Одна, дві, три. «Фользміш кюмель замтрост, трост, бінди цузамен, семітай айрум інкарматим санд, а мій шлях прямий». Один зі шляхів, що відбігали від розпуття, невдовзі став яснішим, симпатичнішим, не запрошував. Цікаво, що без допомоги нав'язу Рейневан ніколи не припустив би, що саме ця дорога і є тією потрібно йому, але Рейневан знав, що нав'язи не обманюють». Він проїхав десь уже зу три отчи наші, коли почув гавкіт, собаки і голосне збуджене галготання гусей. Забаром його ніздрі приємно залоскотав запах диму. Диму коптильні, в якій, поза будь-яким сумнівом, висіло щось дуже привабливе. Може шинка, може грудинка, а може гусячий полоть. Рейневан так завзято внюхувався в цей запах, що забув про світ божий, тож не помітивши навіть як і коли, В'їхав за огорожою і опинився на подвір'ї придорожньої корчми. Собака його обгавкав, але радше зобов'язку обов'язку. Гусак, витягуючи шию, засичав на кінські бабки. До запаху вудженого м'яса додався запах печеного хліба, що забивав навіть сморід величезної ями з гноївкою, що їх густці обсіли гуси та качки. Рейневон з з коня прив'язав сивка до конов'язі. Стайний хлопчина, який неподаліку поряджував коней, навіть не зауважив Рейневана, такий був зайнятий. А от увагу Рейневана привернула дещо інше. На одному зі стовпів підсіння, на досить безладно змотаних різнокольорових нитках, висів гекс. Три гілочки, зв'язані трикутником і оплетені вінком із прив'ялих квіток конюшини і калюжниць. Рейневан задумався, але не надто здивувався. Магія була всюди суще. Люди використовували магічні атрибути, не знаючи навіть, що вони значать і для чого насправді служать. Однак істотним для Рейневана був той факт, що Гекс, який захищає від злого, хоч мабуть і невміло зроблений, міг навести полуду на його нав'яз. «То ось чому я потрапив сюди?» – подумав Рейневан. Псякрев, Рев! Та що ж, якщо вже я тут?» Він увійшов, схиливши голову перед низьким одвірком. Міхурі в малесеньких вікнах ледве пропускали світло. Усередині панувала півтемрява, яку розвиднювали хіба лише розблиски вогню в каміні. Над вогнем висів казан, що час від часу скипав піною, на що вогонь реагував ще пінням і димом, який додатково погіршував видимість. Гостей було небагато. Тільки за одним столом у кутку сиділи четверо чоловіків, ймовірно, селяни. У темряві важко було розгледіти. Тільки но Рейневан сів на лавку, як дівка-служниці в запасці поставила перед ним миску. Хоча спочатку він збирався лише купити хліба та їхати далі, однак заперечувати не став. Пражуха смаковитою, і знадливо пахла топленою солониною. Страва спряженої житньої або гречаної муки, запареної окропом і засмаженої солониною. Він поклав на стіл гріш, один з небагатьох, що їх дав йому кантнер. Служниця ледь нахилилася, подаючи йому липову ложку. Від неї ледь чутно пахло зіллями. «Ти вляпався по самі вуха!» Тихенько зашепотіла вона. «Сиди спокійно, вони тебе вже бачили. На тебе нападуть, що не ти піднімешся за столу, тому сиди і не рипайся!» Вона відійшла до вогнища, помішала в казані, з якого линула пара і летіли бризки. «Рейневан сидів немов громом прибитий!» не зводячи очей зі шкварок на галушках. Його очі вже призвичайлися до мороку, аж настільки, щоби побачити, що четверо чоловіків за столом у кутку мають надто багато зброї та обладунків, щоб могти бути селянами, і що всі четверо уважно його розглядають. Він подумки прокляв свою дурість. Служниця повернулася. «Надто мало нас залишилося на цьому світі», стиха, мовила вона, удаючи ніби витирає стіл, щоби я дала тобі згинути, синку. Вона затримала руку, і Рейневан помітив в неї мізинці калюжницю, подібну до тих, які були на гексі на стовпі, зав'язана стебельцем так, що жовта квітка була ніби самоцвітом у персні. Рейневан зітхнув, мимоволі торкнувшись власного нав'язу, сплетених вузлом і засунених попід застібку куртки стебл молочаю з обчадки кмину. Очі дівки засвітилися в напівмороці. Вона кивнула головою. «Я помітила, що не ти увійшов», – шепнула вона. «І знала, що там ті полюють саме на тебе. Але я не дам тобі згинути. Мало нас уже зосталося, і якщо ми не станемо одне одному допомагати, то вимремо, як руді миші. Її ж не подавай вигляду». Він їв дуже повільно, відчуваючи, як під поглядами людей у кутку по спині бігають мурашки. Дівка погреміла пательнею, Голосно звалася до когось у іншій кімнаті, підкинула палива до вогню, а тоді повернулася з мітлою. Я звеліла, шепнула вона, підмітаючи, відвести твого коня наумно, захлівець, коли все почнеться втікати через оці двері ззаду, за рогожою. За порогом будь обережний, на оце. Уси ще, начебто прибираючи, вона підняла довгу соломинку, кридькомали швидко, зав'язала на ній три вузлики. «Про мене не турбуйся, Пошипки розвіяла вона його докори сумління. «На мене ніхто не зверне уваги!» «Ерда!» – крикнув корчмар. «Хліб треба виймати! Ворошися, нехлюйко!» Дівка пішла, згорблена, сіро-бура, ніяка. Ніхто не звертав на неї уваги. Ніхто, крім Рейну, на якому вона, відходячи, кинула, палаючи, як головешка погляд. Четверо за столу в кутку... Заворушилися, повставали. Підійшли, дзенькаючи шпорами, скріплячи шкірою, потріскуючи кольчугами, спираючи долоні на рукояті мечів, кордів і баселярдів. Рейн ще раз, цього разу міцніше, прокляв подумки своє недомство. «Пан Рейн Марбеляу, ось хлопці, самі бачите, що значить ловецький досвід. Звіро справно вислідили, лігвище справно взяли в облогу, Усього лише трохи талану і бездобичі не залишишся. А щастя нам нині таки всміхнулося. Двоє поставали з боків один справа, другий зліва, третій зайняв позицію за спину рейневана, четвертий той, котрий говорив усатий, обраний у густо присипану металевими кружками бригантину, устав навпроти. Бригантина різновид простого обладунку у вигляді грубої шкіряної куртки, густо вкритої пластинами металу. Після чого, не чекаючи на запрошення, він сів. «Ти ж не почнеш кидатися, опиратися і влаштовувати тарарам!» Не запитав, а радше ствердив він. «А? Білява!» Риневан не відповів. Він тримав ложку між ротом і краєм миски, ніби не знаючи, що з цією ложкою робити. «Не станеш!» Сам себе запевнив вусатий тип у бригантині. «Бо ти ж знаєш, що це було би абсолютно нерозумно!» Ми нічого проти тебе не маємо, просто це ще одна буденна робота. Але ми, щоб ти знав, звикли роботу собі полегшувати. Якщо почнеш шарпатися і голосувати, то ми раз-два зробимо тебе слухняним. Тут, на краєчку цього столу, зламаємо тобі руку. Це випробуваний спосіб. Після такої операції пацієнта навіть зв'язувати не треба. Ти щось сказав, чи може мені здалося? Нічого. Рейниван подолев, спротив помертвілих губ. Я не казав. «А ти добре. Дой, дай давай. До Стерцендорфа чималий шлях. Не треба тобі голодним їхати». «Тим більше», – процідив тип справа в кульчузі і залізних еванбрасах на передпліччях. «Що в Стерцендорфі тебе, напевно, не одразу нагодують». «А якби навіть нагодували?» – пирскнув той, що стояв ззаду невидими. Тож ніяк не тим, що припало б тобі до смаку. Якщо ви мене відпустите, я вам заплачу, видушив із себе Рейнеман. Заплачу вам більше, ніж дають стерчі. Ображаєш професіоналів, промовив вусатий у бригантині. Я кун на прізвисько Киріелейсон. Не купують, але не перекуповують. Ковта, ковта, свої кльоцки. Раз, два... Рини він їв, пражухи втратили смак. Кунцевлок засунув за пояс булаву, яку доти тримав у руці, натягнув рукавиці. «Треба було», – сказав, – «не лізти до чужої баби». А тоді, не дочекавшись, відповіді додав. «За ще недавно я чув Ксюн, за який по-п'яному цитував якийсь лист, либо до Гебреїв, і йшлося там таке. За кожну провину буде справедлива розплата». Іустам Мерседіс Ретрібутіонем. З до євреїв у перекладі Іероніма Блаженого Біблія вульгата. По-людськи, це означає, що коли ти щось учинив, то мусиш знати наслідки своїх учинків і бути до них готовим. Треба вміти приймати розплату з гідністю. От, скажімо, глянь, праворуч, це пан Сторк Горговець. маючи вподобання, подібні до твоїх, він зовсім недавно разом з друзями, Зробив з однією опольською міщанкою таке, що за це, якщо його зловлять, то кліщами порвуть і колесо. Ді що? Дивися і захоплюсь, як гідно пан Сторк приймає свою долю, якими ясними є його лице та очі. Бери приклад. Бери приклад, захрипів пан Сторк, у якого, до речі, обличчя було б прищавим, а очі гноїлися. І вставай, часу дорогу. Тієї ж миті Полум'я в камінні страшно гухнула. Зі страшним гуркотом виплюнуло в кімнату язики вогню, уряву іскор, клуби диму і сажі. Казан підлетів, не би ним вистрілили із мортири. Гупнув об підлогу, хлюпнув окропом. Киріелисон підскочив, а Рейневан сильним ударом ноги перекинув на нього стіл. Відкопнув назад лавку, а мискою з недоїданою прожухою зацідив пана сторка просто по прищуватій пиці і прожогом кинувся до дверей на гумно. Один з тих типів устиг схопити його за комір. Але Ринавон мав позаду роки і роки навчання у Празі, де його хапали за комір ледве не у всіх шинках старого міста і малої страни. Він вивернувся, ударивши ліктем так, що аж хруснуло, вирвався і прошмигнув у двері. При цьому він Пам'ятав про пересторогу, а тому спритно оминув зав'язану вузлами солому, яка лежала за самим порогом. Киріелий син, що гнався за ним, ясна річ про магічну солому не знав. Тому одразу ж за порогом розтягнувся на весь зріст, з розгону ковзаючи у свинячому лейні. Слідом за ним на вузол соломи повелився сторк із горговиць, а на сторка, який матюкався і кляв, на чим світ стоїть, сторч голов гримнувся третій з типів. Тим часом Рейниван уже був у сідлі коня, що чекав на нього, вже пускав його в галоп, в простець, городами, через грядки капусти, через агрусові живоплоти. Вітер свистів у нього в ухах, на оздогін долинали страшні прокльони і свинячі ковікання. Риневан був уже між вербами над рибним ставком, з якого, власне, спустили воду, коли почув за собою тупіт копит і крики переслідувачів. Тому замість того, щоб оминути ставок, Помчав по вузесенькій греблі. Серце в нього кілька разів завмирало, коли гребля обсипалася під копитами, але нічого вдалося. Переслідувачі також вискочили на греблю, але їм вже так не пощастило. Перший кінь не добіг навіть до середини, осунувся та зіржанням аж по череву занурився в мул. другий шарпнувся, остаточно розваливши греблю підковами, а тоді по з'їхав у грузьке баговиння. Вершники кричали, несамовито лаялися. Рейневан зрозумів, що повинен скористатися ситуацією та отриманою форою. Він ударив сивка п'ятами і учвало рушив через вересові зарості в напрямку покритих лісом пагорбів, з якими сподівався на рятівні бори. Добре усвідомлюючи, чим ризикує, він усе ж таки змусив коня, який починав важко хрипіти, помчати галопом у гору по схилі. На вершині Рейневан теж не дав сивкові відпочити, а одразу ж помчав униз гайками, які густо вкривали схил. І тут зовсім зненацька дорогу йому загородив вершник. Наляканий сивко звучним міржанням стев дибки, Рейневан утримався в сідлі. «Непогано», – сказав вершник, чи радше амазонка, бо то була дівчина. «Досить висока, у чоловічому одязі, в оксаметній курточці в обтяжку, з-під якої біля шиї визирали сніжно-білі брижі сорочки з товстою світлою косою, яка збігала на плече з-під соболиної шапочки, прикрашеної пучком пір'я-чаплі та золотою брошкою з сапфіром, що коштувала, мабуть, стільки ж, скільки добрий верховий кінь. «Хто тебе переслідує?» крикнула вона, спритно стримуючи танцюючого коня. Закон? А ну, кажи! Я не злочинець, то завіщо? За любов!» Ха. Я одразу таки подумала. Бачиш отой ряд темних дерев. Там ти чисто брава. Жени туди, що духу, і заховайся в болотах на лівому березі, а я відведу їх від тебе, давай опанчу. То що ви, пані, як же це? Давай опанчу, кажу. Ти вершник добрий, але я краще. Ах, оце так пригода. Ахо, то буде про що розповісти, Ельжбет та Янка почорніють від заздрищів. Пані промебрив Рейневан. «Я не можу. Що буде, якщо вас здоженуть?» «Вони! Мене!» – пирснула вона, примружуючи блакитні, як бірюза очі. «Ти що, знущаєшся?» Її кобила, за збігом обставин така ж сива, різко хитнула з гребною головою, знову затанцювала. Рейневан мусив визнати, що дивна дівчина має рацію. Цей шляхетної крові з першого ж погляду видно, що швидкий верховий кінь Коштував набагато більше, ніж сапфірова брошка на шапочці. «Це божевілля», – сказав він, кидаючи його панчу. «Але дякую, і я ще віддячуся». Знизу пегорба долинули крики погоні. «Не можна гаяти часу», – крикнула панна, накриваючи голову каптуром. «Далі, туди, до стобрави». «Пані, твоє ім'я, скажи мені». «Ніколетта, мій алькасин, якого переслідують за кохання». Бувай Еукасін ет Ніколет, пісня про Алькасина і Ніколету. Популярна в середньовіччі, виникла в 13 столітті анонімна французька поема для співу і декламації, так звана Шантефабле, що оповідає про перипетії двох закоханих. Вона погнала кобилу галопом, що нагадував радше політ, ніж галоп. Вона злетіла зі схилами в ураган у хмарі куряви показалися переслідувачем і шугонуло через зарості вересу таким шаленим чвелом, що Ринева негайно позбувся докорів сумління. Він зрозумів, що світловолоса амазонка не ризикувала нічим. Важкі коні Киріели, Сонасторка і усіх інших, які несли на собі 200-фунтових хлопів, не могли конкурувати з чистокровною сивою кубилкою, яка до того ж несла всього лише легеньку дівчинку і легке сідло. І справді, Амазонка навіть не дала нагоди переслідувачам мати себе перед очима. Вона надзвичайно швидко зникла за певорбом. Але погоня пішла за нею впевнено і невблаганно. «Вони можуть виснажити її рівномірним бігом», – злякано подумав рейн Іван. «Її ту кобило, одначе…» – заспокоював він своє сумління. «У неї ж, мабуть, десь поблизу є свита. На такому коні, так одягнена…» Адже ж зрозуміло, що ця дівчина дуже високого роду, такі як вона поодинці не їздять, міркував він і гнав коня галопому вказаному панною напрямку. І, звісно, подумав він, ковтаючи вітер, від швидкої їзди йому аж забувало дух, і звати зовсім не Ніколетою, покипкувала з мене бідно Алькасина. Захований між баговиння Стобравської заплави, Реневон зітхнув з полегшенням. А більше відчув гордість і навіть запишався. «Юстений тобі Роланд або Огер, що обдурив і залишив ні з чим орди маврів-переслідувачів». Однак гордість і самовпевненість невдовзі покинули його. Поза як спіткала його пригода зовсім не лицарська, бо трапилося з ним те, чого ніколи, якщо вірити баладам, не траплялося з Роландом, Огером, Астольфом, Ренельтом з Мультаблана чи Раулем з Камбре. Звичайнісінько і цілком прозаїчно, в нього почав накульгувати кінь. Риневон злів із сідла одразу ж, як тільки відчув неправильний збитий ритм ходи коня. Він оглянув ногу і підкову сивка, але йому нічого не вдалося з'ясувати. Тим більше він не міг нічого зробити, а міг тільки йти, ведучи тварину, що кульгає за вішки. «Чудово», – думав він, – І середи до п'ятниці одного коня я загнав, Інший став кульгавим. Чудово! Непоганий результат. На додачу до всього справу високого берега Стобрави раптом долинули посвисти, іржання, прокльони, які викрикував знайомий голос кунца Авлока. Рейневан затягнув коня в щонайгустіші чигарі, а тоді вхопив за храпи, щоб той бува не заіржав. Крики й прокльони затихли в долині. «Здогнали дівчину», – подумав він, – і серце в нього впало, аж не з живота. Як від страху, так і через докори сумління. «Впіймали! Не наздогнали і не впіймали!» – заспокоював його розум. Якщо й наздогнали, то хіба що й почать? І тоді переслідувачі мусили зрозуміти свою помилку. Ніколета підняла їх на сміх і глум, безпечно серед своїх лицарів і слух. «Значить, вони повернулися, кружляють, вистежують ловці». Ніч він просидів у гущавані, клацаючи зубами і відганяючи від себе комарів, не змруживши очей. А може й змруживши, але тільки на коротку мить. Мабуть, він усе-таки заснув і бачив сни, бо як же інакше йому могла з'явитися дівчина з корчми та сіру, якої ніхто не помічав, та й з перстником калюжниці на пальці. Як же ж, якщо не в сонному марені, вона могла до нього прийти? «Нас уже так мало залишилося», сказала дівчина. Так мало. Не дай себе схопити, не дай вистежити. Що не залишає сліду? Птах у повітрі, риба у воді. Птах у повітрі, риба у воді. Він хотів її запитати, хто вона, звідки знає магічні нав'язи, чим, адже ж не порохом викликала вибух у каміні. Хотів запитати її багато, про що не встиг, прокинувся. Ще до світанку Рейневан вирушив у дорогу. Він керувався течією ріки, ішов десь із годину, тримаючись високих листяних лісів, внизу під ним зненацька розляглася широка ріка, така широка, яка лише одна є в цілому шльонську одра. Одрою йшов під вітрилом проти течії невеликий баркас, граційно здіймаючи хвилю, наче пташка норець, яка спритно пливе краєчком світлої мілини. Риневан пожадливо в нього вдивлявся. «Такі-то ви вправні!» – подумав він, дивлячись, як вітер напинає вітрило баркаса, а перед носом спінюється вода. «Які ж то ви мисливці, пане Кріллєльсон, ет -консортис. Так то ви в мене, на вашу думку, вистежили, обклавши лігво? но, я вам іще викину коника». Прорвуся, виберуся з вашої пастки, так, по-молодечому, з таким розмахом, що ви, дідькові, хвоста обгризете. Перш ніж знову, візьмете мій слід. Доведеться вам тоді сліду шукати під Вроцлавом. Птах у повітрі, риба у воді. Він потягнув сивка в бік битого шляху, що вів до Одри. Але для впевненості не йшов дорогою, а тримався лозняку та верб. Дорога ж, на його думку, указувала напрямок до річкової пристані. І він не помилився. І ще здалеку він почув збуджені голоси людей на пристані, роздратовані чи то внаслідок сварки, чи то в запалі торгу або комерційних переговорів. Однак легко можна було впізнати мову, якою ці люди розмовляли. А розмовляли вони польською. Тому ще до того, як Рейнован вийшов з Лозняку і побачив із пристань, він уже знав, кому належали як голоси, так і пришвартовані до пальни великі барки, баркаси й човни. Це були Васир Полен, водяні поляки. Одрянські плотарі та рибалки, товариство організоване радше як клан, ніж як цех. Артіль, яку, окрім професії, поєднували мову і міцне почуття національної окремішності. Водяні поляки тримали в руках значну частину шлюнського рибалства. Ім належала суттєва частка у сплаві лісу, і ще суттєвіше у малому річковому транспорті. І в цьому вони цілком успішно конкурували з Ганзою. Ганза не добиралася Одрою вище Врослава, а водяні поляки возили товари аж до Ратибора. же по Одрі вони плавали аж до Франкфурта, Любуша і Костчина. І навіть у незбагненний спосіб, оминаючи неймовірно суворий франкфуртський закон «Складування» і ще далі вниз аж до устя варти. У тогочасній Європі до XVIII століття існувала система торговельних привілеїв, за якою деякі міста отримували право затримувати в себе упродовж певного часу та частково або повністю реалізовувати товари, що їх провозили купці. Непродані товари могли бути вивезені з міста лише після закінчення визначеного терміну. Від пристані відгонило рибою, твайньою і смолою. Рейневан ледве-ледве звів на кульгуючого коня по слизькій глині крутого схилу, а тоді наблизився до пристані, зайшовши поміж сараї, куреники і вивішені для просушування сіті. По мостам тупотіли і ляскали босі ноги, тривало розвантаження і завантаження. З однієї барки вивантажували, на іншу завантажували. Частину товару, що складався здебільшого здоблених шкіри і бочівок, невідомо чим наповнених із пристані переносили навози. За операцією наглядав бородатий купець. На одну з барок заводили бика. Бугай ревів і тупотів, так що здригався весь поміст. Плотарі лаялися по-польськи. Невдовзі все вгамувалося. Вози зі шкурами і бочками від'їхали. Бугай робив спроби рогом розвалити тісну загорожу, які його замкнули. Водяні поляки, згідно зі своїм звичаєм, почали сварку. Рейневан знав польську достатньо добре, щоби зрозуміти, що це сварка за звичкою, без причини. «Чи плив ми, якщо можна запитати, хтось із вас униз по ріці, до Вроцлава?» Водяні поляки перервали дискусію і подивилися на Рейневана не вельми доброзичливими поглядами. Один сплюнув у воду. якщо так?» – буркнув він. «То що? Він можна і пане шляхтичу?» «Мій кінь закульгав, а мені треба до Вроцлава...» Поляк відмахнувся, харкнув, знову сплюнув. «Ну, – не здавався Рейневан, – то як же воно буде?» «Я не вожу німців». «Я не німець, я сілезець». «Ага?» «Ага». «Ну тоді скажи, сочовиця коло меле млин». «Сочовиця коло меле млин? А ти скажи, стіл з повеламованими ногами?» «Стіл з повеламуваними ногами. Сідай». Рейневан не змусив повторювати себе двічі, але поляк різко остудив його запал. «Чекай, куди? По-перше, я пливу тільки до лави, по-друге, це коштує п'ять скотців. За коня додаткові п'ять. Якщо не маєш», – втрутився з лисичою усмішкою другий весер поляк, бачучи, як ринаван з розгубленим виразом обличчя порпається в калиці. То «Я цього коня відкуплю за п'ять, ну, нехай буде за шість скотців». Скуєць дрібна польська монета, вартістю дві срібні гроші. «Дванадцять грошів. У тебе буде точно на рейс. А за коня, якого в тебе не буде, платити вже не доведеться. Чиста вигода». «Цей кінь вартий щонайменше п'яти гривень», – зауважив Рейнеман. «Цей кінь», – проникливо зауважив поляк, – «гівна вартий. Бо ти не доїдеш на ньому туди, куди ти так поспішаєш. Ну то що, протиси». «Якщо додасте ще три за сідло та упріш?» Один. «Два». «Згода». Кінь і гроші поміняли власників. Рейневан на прощання поплескав сивка по шиї, погладив по загривку, шморгнув носом, прощаючись, як би там не було, з другом і супутником у недолі. Схопився за линву і застрибнув на палубу. Хазяїн барки скинув швартові спалі. Барка здригнулася, Повільно війшла в нурт. Бугай ривів, риба смерділа. На помості водяні поляки оглядали ногу сивка і сварилися ні про що. Барка пливла вниз по цій до олави. Сіра вода одри хлюпала і пінилася, вдаряючись об борти. «Ось, пане!» «Що?» Риневан підхопився протирочий. «Що таке, пане Шкіпе?» «Олава перед нами!» Від усться стобрави до олави одрою неповних п'ять миль. Таку відстань Барка, яка йде за течією, може подолати не довше, ніж за десять годин. За умови, що пливе вона без тривалих стоянок, і крім подорожі, в неї немає інших занять. А поляк, хазяєн Барки, мав занять без ліку. Та й на брак стоянок по дорозі Рейнован теж не міг поскаржитися. Проте в цілому він не мав жодних причин нарікати – хоча замість десяти годин він провів на барці півтора дні і дві ночі, однак був у відносній безпеці, подорожував зі зручностями, відпочив, добре виспався, наївся до схочу, а навіть порозмовляв про погоду. Водний поляк, хоч не назвався Рейнево на війне ім'я і від нього не вимагав назватися, був загалом людиною цілком симпатичною і приємною в спілкуванні. Маломовний, він хоч і був буркутуном, Однак грубим і негречним він аж ніяк не був. Хоч і простий, він аж ніяк не був дурником. Барка лавірувала між острівцями і мілинами, підходила до пристани то на лівому, то на правому березі. Екіпаж із чотирьох осіб крутився як ошперений, шкіпер лаявся і підганяв. Стерну впевнено тримала дружина, а Поляка, жінка значно за нього молодша. Риневан, щоби не зловживати люб'язністю, Намагався, наскільки це було можливо, не дивитися на її круті та міцні стегна, що з під підкасаної спідниці. Відводив, коли йому це вдавалося, погляд, коли під час маневрів з терновим вислом напиналася сорочка на грудях достойних Венери. Рейневан відвідав, пливучи баркою, на Додрянській пристані з такими назвами, як Язиця, Загвіздя, Клемби і монт Був свідком колективної риболовлі і торгових угод, а також сватання. Спостерігав завантаження і розвантаження найрізноманітніших товарів. Побачив речі, яких йому ніколи до того бачити не доводилося, як от сома у п'ять ліктів завздовжки, що важив 125 фунтів, та їсти йому довелося таке, чого ніколи доти не куштував, як от засмажене над приском філе з цього сома. Принагідно Рейневан дізнався, як уберегтися від Потопельця, Нікса і Вирника». Яка різниця між неводом і дривкою, яка між греблею і загатою, яка між косою і застругою, і яка між лящем і густиркою? Він також наслухався дуже негарних слів про німецьких панків, що гнобили водяних поляків грабіжницькими митами, зборами і податками. А наступного ранку виявилося, що це неділя. Водяні поляки і місцеві рибалки не працювали, вони довго молилися перед досить незугарно зробленими фігурами Божої Матері та Святого Петра. Потім трохи побенкетували, потім влаштували щось на кшталт сеймику, а потім напилися і побилися. Так що подорож очі затяглася, але зовсім не була нудною. А тепер настав світанок, точніше ранок, і місто Олева виднілося за вигином ріки. Дружина поляка натиснула на стерно, і груди натиснули на сорочку. «В Олаві мені піде на різні справи день, що найбільше два», – звався Шкіпар. «Якщо ви зможете стільки зачекати, я візьму вас до Вроцлава, юний пане Сілесцю, без додаткової оплати». «Дякую!» – Рейнован простягнув руку для потиску, усвідомлюючи, що його щойно спіткала високе честь вияву симпатії. «Дякую, але, дорогу, я мав час обдумати кілька справ, і тепер Олава підходить мені навіть краще, ніж Вроцлав». «Воля ваша, висаджу вас, де хочете. На лівому березі чи на правому?» «Я хотів би на щелінський тракт». «Тоді на лівому. Я розумію також, що самої міської рогатки ви воліли б уникнути». «Болів би», – зізнався Рейневан, здивований кмітливістю поляка. «Якщо вам це не перешкоджає?» «Та що б то мені мало перешкоджати? Стерно ліво на борт, Марисько. Пливіть під дроздову загату. За дроздовою загатою розлягалася широка стариця. Уся покрита килимом квітів жовтого латаття. Над старицею висіла імла. Було чути далекі голоси Олавського передмістя, що вже прокинулося. Кукурікання півнів, гавкіт собак, дзенькіт металу об метал, баламкання дзвонів на дзвіниці. Йому подали знак. Ірина Ван зіскочив на хистки поміст. Барка шурнула палю. Розгорнула носом водорості, ліниво повернулася на стрижень. «Увесь час греблею!» – крикнув йому весерполяк. «І так, щоб і сонце було за спиною, аж до мосту на Олаві, а потім до лісу буде струмок, а за ним уже стшельський тракт, заблукати нема як!» «Дякую, з Богом!» Із ріки став швидко насуватися туман. Барка почала зникати. Рейневан закинув на плече вузлик. «Пане Селестю!» долинуло від ріки. «Ага!» «Стіл з повеламуваними ногами!»